Egun olibak bena zuin, berdiakala beltzak. Hasteko jakin beste fruitu ihanitzen gizan oliba bat berde delaik ez dela sogi, hots berde dela. Zohiren oliba bat aldiz, beltzana da eta gainera behe puntiala heltzen delaik tximal aairetik badu. Ezta baitezpada itsua edeen akua. Oliba sohia beltzana balin bada eta berdia berde nulas ote jaten dugu oliba berdia. Jannahi industrialeko mundiak badaki miakilu egiten. Ez beti komendagarri dien manetan bena jaleike miakiliak egiten daki. Kasu juntan, harria bezain gogor den oliba berde bat, bi maitalek alkarie maiten dien pot trende baten balde bühurtzen daki. Olivak goxo-goxokik aixatuz, ez preforsta. Bilduik izan dien oliba berde hoik, hiutan hoita hamabi uenez, trenpan usten dia karbonatu duzude delakua seginik den nahasketa batetan. Ekin zahunek bi bertute badutu. Alde batetik, harria bezain gogor den oliba mardoazten du, eta bestetik, distira erer bat emaiten deio jo produktuai jozliai erakargari bilhakadadin karbono duzuduhunek beste baliabideike badu, xabuen egiteko egarten da, kokainaen tratatzekoe huni esker beita drogaen alkaloida delakua behesten. Bitriaen egiteko e baliatzen da, eta burdungin zan bestiak beste laben txahatzeko. Oliba berdiaren egartiak beste bate badu, naturalki sohitu ez den frutahunen pipita edo hasia sohi denai beno aizago kentzen beitzaio. Eta gu, kuntsoma zale bezala, aizago ahoti kentzen dugu. Jente bezain beste gust denaz gain badia oliba beltzana nahiago dienak. Hore, sistema kontsumistaen presa dela eta fruta betiurturian sohitzeko usteko ordez, oliba berdeai saio koloia ulhuntzen. Hortako, e, bostehun eta lautan hoita bost adiktiboa egarten da. Europear araudien arabera doian jabilik estu minhandik egiten. Heinbatetai goiti aldiz laru arazu eta biriketako arenkoak sortaz lezazke. Hun hartzen bada fabrikazalek doian egarten diela, doian jabilike, olibak dutian bertutiak esabatzen ditu tratamentu hunek. Beresiki, anti-oxidau izatiarena. Hots, korpitzaren garbitzeko olibak dian gaitar zun naturala kentzen deio deskoloatze proxesso hunek. Olibak jatekotan, naturalki sohituik dienak luki jan behar. Nula esagitu zun Hiupista... Etiketa iso egin, ikushtemalu baduzie o naturel edo o sel sek edo ala grege isena diana, huk haita eta apetitu hun. <tied>